Анжеліка. Книга третя. Анжеліка і король. Частина друга. Філіп. Розділ дев'ятнадцятий. Літо на деякий час перервало придворні розваги, і це дозволило Анжеліці побути в Парижі наодинці зі своїм горем. Вона просто не могла повірити в цю сумну звістку. Вона відмовлялася розуміти те, що сталося. Барба плакала вдень і вночі, поки Анжеліка, турбуючись за її здоров'я, не вилаяла її. Звичайно, пані, звичайно, ридала служниця. Але вам цього не зрозуміти. Пані, ви не любили його так, як я. Засмучена Анжеліка залишила її і повернулася до своєї кімнати. Там вона сіла біля вікна. Настала осінь і цілими днями мрячив дощ. Вечірнє небо відбивалося у мокрих бруківках. Анжеліка сховала обличчя у долонях. На серці було важко, і ніщо не могло полегшити її сумну ношу. Сокання копит по бруківці привернуло її увагу. Вона глянула у вікно, і на мить їй здалося, що вона впізнала у вершнику Філіпа. Але маркіз в армії, там же куди поїхав і король. Але ось з'явився ще один вершник. Цього разу вона не сумнівалася, то був Лавіолет. Вона впізнала його по гігантській фігурі, хоча він їхав, зігнувшись під дощем, який мрячив. Отже, першим таки приїхав Філіп. Вона почула його кроки в залі, і ось з'явився він, забризканий брудом до самого комірця. Вода струмком стікала з креслатого капелюха і довгого плаща. На зустріч Філіпу піднялася Анжеліка. «Ви змокли до нитки», – сумно сказала вона. «Дощ іде з самого ранку, а я скакав без зупинки». Вона подзвонила та викликала слух. «Я накажу подати гарячу вечерю, треба розпалити камін», Чому ви мені не повідомили про своє повернення, Філіпе? Ваші кімнати ще не завершені. Я не очікувала, що ви так швидко приїдете. Я думала, що достатньо часу для перестановки. Він стояв, широко розставивши ноги, ніби не чуючи її слів. Я чув, що ваш син загинув. За цими словами було напружене мовчання. Він так мріяв про море, вів далі Філіп, і ось його мрія здійснилася. Я знаю, Середземне море безкрає, блакитне. Золоте по краях, наче королівський штандарт. Це гідний саван для маленького співака. Анжеліка розплакалася. Її сльози збентежили Філіпа. Він поклав їй руку на голову. Ви боялися, що його розбестять? Смерть врятувала його від ганьби. Кожен має свою долю. Він радів життю, і у нього була любляча мати. Я ніколи не приділяла йому достатньої уваги. Терла Анжеліка заплакані очі. Але ж ви любили його. Ви подарували йому те, чого він потребував – впевненість у вашій любові. Анжеліка слухала його з якимось невиразним занепокоєнням. «Філіпе!» – раптом вигукнула вона. «Ви хочете запевнити мене, що ви поїхали з армії і проскакали цілий день тільки заради того, щоб мене втішити? Це не єдина дурість, яку я роблю заради вас. Я привіз вам подарунок». Він витяг із кишені потерту шкіряну сумочку. Відкрив її і виняв на з золотого ланцюга з прикутими до нього трьома дисками червоного золота, на яких сяяли два неогранені рубіни і величезний смарагд. Весь цей чудовий ансамбль був настільки грубо оброблений, що скоріше підходив для когось простішого. Це фамільна прикраса жінок із роду Дюплесі-Бельєр. Протягом століття воно надавало мужності жінкам нашого роду. І воногідна жінки, яка не пошкодувала життя свого сина на благо країни. Він підійшов до Анжеліки та повісив їй прикрасу на шию. "Філіпе", здивувалася Анжеліка, "що це означає? Хіба ви не пам'ятаєте умов нашої суперечки того дня на сходах Версаля? Я все добре пам'ятаю, пані. Ви виграли". Філіп розсунув локони на голові Анжеліки і поцілував її потилицю. Вона не рухалася. Він підняв її голову і заглянув їй в очі. Вона плакала. Не треба плакати, сказав він, привертаючи її до себе. Я приїхав, щоб осушити ваші сльози, а не змушувати проливати їх. Я й раніше не міг спокійно переносити їх. Чорт забирай, ви велична жінка, Анжеліка, яка зовсім збожеволіла від кохання, повторила. І це ваше намісто? Тож він любить її? Вона взяла в руки його обличчя і ніжно подивилася йому у вічі. Звідки мені було знати, що за вашою жахливою поведінкою ховається таке кохання? Ви поет, Філіпе. Але є ще одна річ, яка мене турбує, коли я дивлюся на намисто роду дюплес на ваших грудях. Сімейний переказ свідчить, що коли жінка надягає цю прикрасу, це віщує початок війни чи якогось іншого лиха. З цим намистом моя мати привела війська по Ату на бік принца Конде. І ви пам'ятаєте, це не гірше за мене. А що обіцяє воно вам? Хоробрості та мужності вам не позичати. Ваші зелені очі переслідують мене всюди. Ніби промуркотів він. Я можу сварити вас, побити, але ви все одно піднімаєте свою голівку, наче квітка після бурі. Це вище за моє розуміння. Не можу приховати свого здивування, бачачи таку твердість у жінці. Того дня, коли я побачив вас усміхненою у відповідь на гнів короля, я зрозумів, що ніколи не зможу вас перемогти, і в глибині душі я пишаюся тим, що ви моя дружина. Він поцілував її так несміливо, наче був сором'язливим юнаком. Такий вияв ніжності був дивним йому самому, і він рішуче потягнувся до її губ, але вона випередила його. Від губ цієї мужньої людини віяло свіжістю. Для обох, що прожили таке бурхливе життя, було дивно обмінюватися такими чистими й ніжними поцілунками. Вони ніби вперше зустрілися в саду у дні своєї юності. «Мені настав час повертатися», – несподівано сказав він грубуватим тоном. «Я й так приділив надто багато часу на серцеві справи. Чи можна мені подивитися на сина?» Анжеліка послала поняньку. Та прийшла, тримаючи на руках маленького Шарля Анрі. Філіп узяв дитину, Відкинув пару разів у повітрі, похитав, але так і не зміг змусити його посміхнутися. «У житті не бачила серйознішої дитини», – сказала Анжеліка. «Він точно боїться людей, але думаю, що коли він ходитиме, то проказуватиме не менше за інших дітей». Філіп передав їй хлопчика. «Я вам його довіряю, дбайте про нього гарненько. Це дитина, яку дали мені ви, Філіпе, і він мені дуже дорогий». Анжеліка дивилася у вікно, як Філіп сів на коня і помчав у темряву ночі. Шарль-Анрі спокійно спав у неї на руках. А через кілька днів Анжеліка, повернувшись до свого готелю, знайшла там месьє Сент-Енана, який щойно прибув із Франшком Те з листом. «Від короля? Так, мадам». Король писав. «Пані, прийміть наші глибокі співчуття з приводу смерті вашого юного сина, який загинув на королівській службі». Ця сумна подія змушує нас брати більш діяльну участь у долі вашого старшого сина. Ми вирішили підвищити Флоремона і зарахувати його до рангу придворних. Ми даруємо йому посаду виночерп'ю, і він служитиме під керівництвом Месьє Дюшеса, головного управителя при королівських льохах. Ми сподіваємося, що він негайно приступить до виконання своїх обов'язків і приєднається до нас в армії. Ми також бажаємо, щоб ви супроводжували його на шляху сюди. Людовик. Анжеліка закусила губу, дивлячись на підпис короля і роздумуючи, що робити. Флоремон виночерпий короля. Представники славних прізвищ Франції намагаються здобути своїм спадкоємцям цю посаду. І не скупляться при цьому на витрати. Це честь для маленького Флоремона. Ні, було б безглуздо з її боку відмовлятися від такої вигідної пропозиції. І крім того, вона матиме можливість бачити флоремона і позбутися туги, яка переслідувала її від часу смерті кантора. Вона вирушила до Сен-Джермена за флоремоном. Мадам де Монтеспан прийняла її в ліжку хвора з розлюченими нервами після сутички з ревнивим Маркізом де Монтеспаном. Весь двір сміявся з того, що сталося. А причиною цього став папуга Маркізи, який передражнював господаря, кричачи пронизливим голосом. «Рогоносець, рогоносець» – ці слова було важко розібрати, їх можна було прийняти за звичайну пташину-балаканину. Але в тріскоті пташеняти досить часто виразно чулося «Сефіліс, ахтиб. б». Навіть слуги не могли втриматися і сміялися відкрито. Мадам де Монтеспан прикинулася, що це її не стосується, і сама сміялася з папуги, намагаючись приховати цим своє збентеження. Але тепер, побачивши Анжеліку, вона розплакалася і почала розпитувати про свого чоловіка. Анжеліка розповіла, що велика мадмоазель поговорила з її чоловіком, заспокоїла його, і він дав обіцянку не влаштовувати сцен ремнощів. Атинаїсь втерла очі. Якби ви знали, як я страждаю, коли бачу його, а тут ще цей папуга. Я все написала королю. Думаю, що цього разу він буде суворішим. Анжеліка в душі засумнівалася у цьому і подумала, що краще не розповідати Атенаїс, що вона запрошена королем до армії. Її карета прибула в табо опівночі, і вона з сином розташувалася в готелі, який був переповнений, оскільки армію завжди супроводжував натовп людей, які зупинялися в найближчих селищах, але для знатної дами, яка прибула в кареті з п'ятіркою коней, сам господар підшукав потрібне місце. Їм відвели дві невеликі кімнати з передпокоєм, надавши її вчителю фехтування, якого захопив із собою флоремон. Сам він оселився в одній кімнаті, а в іншій розташувалися Анжеліка та дівиці Желандон. Щойно прибулі повечеряли і почали розташовуватися на відпочинок. Дівчата вже влаштувалися в ліжку. Анжеліка ж у нічній сорочці, стоячи перед дзеркалом, упорядковувала волосся. Раптом у двері постукали. Увійдіть. Дозволила вона і завмерла від подиву, побачивши у дверях пагілена де Лозена. «Ось і я, моя чарівниця!» Він увійшов навшпиньки, приклавши палець до губ. «Чорт мене забирай, якщо я очікувала зустріти вас тут!» – не стрималась Анжеліка. «Звідки ви взялися?» «З армії, звісно!» «І як тільки я почув від вашого чоловіка Маркіза про ваше прибуття, то одразу ж скочив на коня!» «Пагілена, невже ви хочете завдати мені неприємностей?» «Неприємності? Не будьте такі невдячні!» «До речі, ви тут одна у кімнаті?» «Ні», – відповіла Анжеліка, кивнувши у бік дівчат Желандон, які мирно спали у ліжку. «А яка вам різниця, чи я сама, чи ні?» «Не будьте такою запальною! Цього разу маю досить приємні наміри!» Він підняв очі до стелі, зображуючи мученика. «На жаль, маю сказати, тут я не заради себе. Не гайте часу і виставте звідси цих юних незайманок». І він шепнув їй просто у вухо. «Тут король хоче вас бачити». «Король?» «Так, у залі». «Та Гелене, перестаньте жартувати і дурити мене. У мене зараз немає наміру жартувати. Клянусь вам». «І ви справді думаєте, що змусите мене повірити, наче король?» штихіше. тихіше. Його величність бажає бачити вас особисто». Невже ви не розумієте, що він не хоче бути впізнаним? Я цьому не вірю. Ну, це занадто. Поспішайте, пані. Відправте звідси цих дівчат і переконайтеся самі. Але куди ж я їх діну? У ліжко до Мольбрана, вчителя фехтування? Анжеліка встала і затягла шнурок сорочки зухвалим жестом. Якщо король у залі, то я там із ним побачусь. Вона вийшла з кімнати і завмерла, побачивши чоловіка, який стояв біля дверей. «Ви маєте рацію, пані!» – пролунав з-під оксамитової чорної маски голос короля. «Зрештою, чим поганий цей зал? Він затемнений, а головне порожній. Пагілене, стережіть на сходах і женіть всіх геть!» Він поклав руку на плече Анжеліці. Потім, згадавши про маску, зняв її. «Так, то був король!» – і він усміхався. «О, не треба реверанців, пані! Я не міг більше чекати! Я мусив побачити вас!» «Сір, – рішуче сказала Анжеліка, – я вже сказала вам, що не хочу бути ширмою для вас та мадам де Монтеспан, і сподіваюся, що ваша величність це розуміє. Вічно ви повторюєте те саме, моя лялечко. Сьогодні нам нема чого виряджатися в маскарадні костюми. Чому ви не припускаєте думки, що я прийшов сюди заради вас?» Анжеліку втішили його слова, але вони поставили її в ще більш скрутне становище. «Ну і що?» – спитала вона. «Все дуже просто, пані. Ми не пов'язані з вами близькими стосунками. Але невже ви не розумієте, що справили на мене чарівне враження? Я не можу забути ні ваших губ, ні ці чарівні ніжки, які я бачив у Версалі. Мадам де Монтеспан чудова, як і я. І вона кохає вас. Вона просто любить вашу величність. У той час, як ви…» Його жадібні очі, здавалося, гіпнотизували її. Він наблизив рота до її губ, і неї не було сил відсунутися. Він припав до її губ, розсунув їх і торкнувся язиком її зубів. Вони почали цілуватися зі зростаючою пристрастю, яка запалювала їх обох. І ось вона, перша, ніби послабшавши, притулилася до перегородки. Її губи тремтіли. король судорожно ковтав слину. «Я все життя мріяв про такі поцілунки», – шепотів він. Я знову хочу бачити вашу закинуту голівку, напівзаплющені очі, ваш чудовий рот. Мені треба йти. Але я не маю мужності покинути вас. Цей готель розташований далеко від ваша величності. Я вас прошу не вкидати мене у вчинки, які лякають мене. Лякають вас? А я думав, що вони тішать вас. Невже я помилився? Що ж мені робити, адже ви король? А якби я не був ним... Дивлячись йому прямо в очі, Анжеліка мужня сказала. «Я надавала б вам ляпасів!» Король явно розгнівався. «Невже я такий поганий, як коханець?» «Сір, невже ви забули, що Маркіз Дюплесі ваш друг?» «Це питання застало монарха Зненацька. Здавалося, він був збентежений. Звичайно, він мій найкращий друг, але я вважаю, що зовсім не завдаю йому цим неприємностей. Всім відомо, що у Маркіза одна коханка, війна». Коли я віддаю під його початок армію, то чого йому ще бажати? Його зовсім не займає кохання. І він доводив це багато разів. Але він також довів, що любить мене. Король згадав плітки, що ходили при дворі. Отже, Марс здався Венері в полон. Я просто не можу повірити в це. Але мушу зізнатися, що ви здатні на цей подвиг. Повірте, що я його люблю, а він любить мене. «Невже ж ви здатні зруйнувати нашу знову набуту любов?» Король відчував муки любові та докору совісті. «Ні, не зруйную», – сказав він з глибоким зітханням. «Прощайте, пані, спіть спокійно. Сподіваюся, що побачу вас зранку у нашому таборі разом із вашим сином».